Un veac de singurătate, pista 24. Această bruscă umanizare nu schimbă însă nici de cum atitudinea profesională. În fața odăiei lui Melchiade, care fusese din nou cuiată cu lacătul, Santa Sofia de la Piedad făcu o ultimă încercare. A trecut mai bine de un secol de când nu mai locuiește nimeni în odăia aceasta," zise ea. Ofițerul puse să o deschidă, o parcurse cu fascicolul lanternei. Aureliano Segundo și Santa Sofia de la Piedad Zăriră ochii de maura lui Hozea Aureliano Segundo în clipa în care chipul lui fu luminat de lanternă și atunci înțeleseră că în clipa aceea luase sfârșit o spaimă și începea alta, care nu-și va găsi potolire decât în resemnare. Dar ofițerul continuă să inspecteze odaia cu ajutorul lanternei și nu arătă nici cel mai mic semn de interes până când descoperi cele 62 de oale de noapte așezate una peste alta în dulapuri. Făcu atunci lumină. Hozea Arcadio Segundo de pe marginea patului de campanie, gata de plecare, mai solemn și mai visator ca oricând. În fund se înșirau etajerele cu cărțile descusute, cu sulurile de pergament și masa de lucru, curată și bine rânduită, cu geoneala încă proaspătă în călimări, în aer fiind aceeași puritate, aceeași limpezime, același privilegiu față de praf și distrugere pe care îl cunoscuse Aureliano II, în opilăria sa și pe care numai colonelul Aureliano Buendia nu l-a putut observa. Însă ofițerul nu se interesa decât de oarele de noapte. Câte persoane trăiesc sub acoperișul acesta?" întrebă el. Cinci." Ofițerul rămase firește fără să înțeleagă. Privirea îi se opri asupra zonei în care Aureliano Segundo și Santa Sofia de la Piedad continuau să-l vadă pe hozar Cadio Segundo, iar acesta, din urmă, își dădu seama și el că ofițerul îl fixa fără să-l vadă. Apoi stinse lumina și închise ușa după el. Auzindu-l vorbindu soldaților, Aureliano Segundo înțelese că tânărul militar... Văzuse odaia cu aceeași ochi ca și odinioară colonelul Aureliano Buendia. Este adevărat că nimeni nu a mai locuit în această odaie de cel puțin un secol," le spuse ofițerul soldaților. Trebuie să se fi prăsit chiar și șerpi." După ce ușa se închise la loc, Jose Arcadio Segundo a avut certitudinea că războiul său se terminase. Cu mulți ani înainte, colonelul Aureliano Buendia îi vorbise despre vraja războiului și încercase să se o dovedească prin nenumărate exemple luate din propria sa experiență îl crezuse. Dar în noaptea aceasta, când militarii îl priviseră fără să-l vadă în timp ce el se gânda la încordarea din ultimele luni, la mizeria din închisoare, la panica din gară, la trenul încărcat cu morți, José Arcadio II ajunsă la concluzia că ruda sa, colonelul Aureliano Buendia, nu fusese decât un cabotin sau un imbecil. Nu înțelegea de ce i-au trebuit atâtea cuvinte pentru a explica ce simții în război, când un singur cuvânt putea să fie de ajuns. Frică! În oda lui o crotit de lumina supranaturală, dezgomotul ploii, de senzația de a fi invizibil, găsi liniștea pe care nu o cunoscuse nicio o singură clipă din viața sa de până atunci, și singura teamă care mai stăruia în el era cea de a nu fi îngropat de viu. Se destainui Santei Maria de la Piedad, care i aducea mâncare în fiecare zi, iar ea îi făgădui că va face totul pentru a rămâne în viață până peste puterile ei, pentru a se asigura că nu va fi îngropat decât mort. Eliberat de orice teamă, Hozarca Diosegundo se consacra atunci cititului și recititului pergamentelor lui Melchiade, având cu atât mai multă plăcere cu cât le înțelegea mai puțin. Se obișnui cu zgomotul ploii, care după două luni devenise o nouă formă a liniștii. Singurătatea lui nu mai era tulburată decât de intrările și ieșirile Santei Sofia de la Piedad. Astfel că să-i lase mâncarea pe polița ferestrei și să pune lacătul la ușă. Restul familiei uită de el chiar și Fernanda, care nu văzut niciun inconvenient în a-l lăsa acolo, după ce aflase că militarii îl priviseră fără să-l vadă. După șase luni petrecute în această ascunzătoare, armata părăsind Macondo, Aureliano Segundo se duse să scoată lacătul, căutând pe cineva cu care să stea la taifas, așteptând ca ploaia să înceteze. de îndată ce deschise ușa, Aureliano fu izbit de mirosul pestilențial al oalelor de noapte așezate pe jos și fiecare dintre ele fusese folosită de mai multe ori. José Arcadio II, căruia-i căzuse părul, indiferent față de aceste emanații îngrețeșortoare, care îi făceau atmosfera de nerespirat, continua să citească și să recitească pergamentele neînțelese. Era luminat de un fel de strălucire serafică. Abia și ridică ochii când simți că se deschide ușa, dar această privire i-a fost de ajuns fratelui său pentru a citi în ea repetarea destinului ireparabil al străbunicului lor. Erau peste 3.000. mii, se margini să spună José Arcadio II, Acum sunt sigur că erau toți aceia care fuseseră atunci la gară. A patru ani, 11 luni și patru zile. Au fost epoci în care picura numai și toată lumea și îmbrăca hainele de sărbătoare și lua un aer de convalescență pentru a sărbători în însă foarte curând se obișnuirea să nu mai vadă în aceste pauze decât semnele unei nemiloase recrudescențe. Cerul se deșerta în vijelii pusteitoare și din spre noapte se năpustau uraganele care smulseră acoperișuri Dărâmară ziduri și dezrădăcinară ultimele trunchiuri ale plantației. La fel ca odinioară, în timpul ciumei nesomnului, de care Ursula și-a în cursul acelor zile, flagelul însuși avea să născocească mijloacele de apărare împotriva plictiselii. Aureliano II se număra printre aceia care făcură maximum pentru a nu se lăsa biruit de inactivitate. Trecuse pe acasă pentru un motiv fortuit, chiar în seara în care Mr. Brown invocase furtuna, și Fernanda a vrut să-i în ajutor cu un cortel pe jumătate sfârșit, pe care îl găsi într-un dulap. Nu e nevoie," zise el. Rămân aici până încetează ploaia." Nu era, bineînțeles, un angajament ineluctabil, dar puțin a lipsit ca să-l respecte întocmai. Întrucât garderoba lui era la Petra Cotes, își dezbrăca la fiecare trei zile hainele pe care le purta și aștepta în izmene să-i le spele. Ca să nu se plictisească, s-a să repare numeroasele deteriorări pe care le suferise casa. Ajustă balamalele, unse închizătoarele, strânse șuruburile, redresă cremonele. Timp de câteva luni fu văzut pretutindeni cu de unelte pe care le uitaseră pe semne țiganii de pe vremea lui Hozar Cadio Buendia și nimeni n-ar fi putut spune dacă, din cauza gimnasticii involuntare, a plictiselii hibernale sau a abstinenței forțate, burdihanul lui se desumflă puțin câte puțin ca un burduf, chipul lui de brască țespoasă fericită deveni mai puțin sângeriu și mai puțin proeminentă bărbia sa dublă, până ce întreaga lui înfățișare deveni mai puțin pachidermică și putu să-și lege iar și returile la pantofi. Văzându-l cum monta clanțele și cum deregla orologiile, Fernanda se întrebă dacă nu cumva era pe punctul, dacă da și el în viciul de a face pentru a desface, cum făcea colonelul Aureliano Buendia cu peștișorii lui de aur. Amaranta cu nasturii și cu lințoliul, hozea Arcadio Segundo cu pergamentele și Ursula cu amintirile. Dar nu era așa. Partea proastă era că ploaia răsturnase totul, ca mașinilor celor mai aride înfloreau dacă nu erau unse cu ulei tot la trei zile, că firele de brocat se oxidau și că pe lenjeria umedă creșteau alge de șofran. Atmosfera era atât de umedă încât pești ar fi putut intra pe ușă și ieși pe fereastră navigând prin aerul încăperilor. Într-o dimineață, trezindu-se, Ursula simțea că se sfârșește într-un fel de lecin pașnic și ceruse chiar să fie adus părintele Antonio Izabel dacă era nevoie pe targă, când Santa Sofia de la Piedad descoperi care spatele a acoperit cu un mozaic de lipitori. Le dezlipiră una după alta, frigându-le cu cărbuni cu puțin înainte de a fi sub tot sângele. Au trebuit să sape canale pentru a evacua apa din casă, pentru a ogoli de melci și broaște, pentru ca poderele să se poată zvânta, să se scoată cărămizile puse sub picioarele paturilor și să reînceapă să umble în pantofi. Distrat de multiplele mici lucrări de reparații care îi rețineau toată atenția, Aureliano Buindia nici nu realiză că începuse să îmbătrânească, până în seara când, privind apusul timpuriu al soarelui dintr-un balansoar, își dădu seama că se gândește fără să freamătăi la Petra Cotes. Nu ar fi avut nimic împotriva să se întoarcă la dragostea searbă de a Fernandei, a care frumusețe devenise mai calmă odată cu vârsta coaptă, însă ploaia îl ținuse la dăpost de orice pornire pătimașă și îi însuflase seninătatea sponcioasă a lipsei de pofte. Îi plăcea să se gândească la lucrurile pe care le-ar fi putut face odinioară pe această ploaie care cădea deja de peste un an. El fusese unul dintre primii care au adus tabla de zing la Macondo, cu mult înainte, ca compania bananieră s-o fi lansat la modă, numai cu scopul de a acoperi dormitorul Petrei Cotes și de a gusta sentimentul de profundă intimitate pe care i-o dădea pe vremea aceea plescăitul ploii pe acoperiș. Dar chiar și aceste amintiri nebunatice ale tineriții sale extravagante, îl lăsau insensibil ca și cum ultimele chefuri ar fi epuizat toate resursele sale de lubricitate și nu i-ar mai fi rămas decât această compensație minunată de a le putea evoca fără amărăciune și remușcare. S-ar fi putut crede că potopul îi dăduse ocazia să stea să reflecteze și că această febră cleștelor și a biuretelor redeșteptase în el nostalgia târzie a atâtor meserii folositoare pe care le-ar fi putut exercita și nu le exercitase niciodată în viață, dar niciuna... Nici alta dintre aceste două alternative nu era reală, căci de fapt acea ispita unei existențe sedentare și casnice care-i tot de târcoale nu era rodul chipzuinței și nici al experienței. Această atracție venea de mult mai departe, parcă dezgropată de furia ploii, din vremea când citea în cabinetul lui Melchiade poveștile minunate cu covoarele zburătoare și cu balenele care se hrăneau cu vapoare, cu echipajele lor cu tot într din aceste zile, profitând de un moment de neatenție al Fernandei, apăruse pe verandă micuțul Aureliano și bunicul lui află taina existenței sale. Îi tăie părul, îl îmbrăcă, îl învăță să nu se mai temă de oameni și în puțină vreme își dădu seama că era un adevărat Aureliano Buendia, cu pomeții săi proeminenți, cu privirea sa mirată și cu aerul său solitar. Fernanda se simțiu ușurată. Trecuse multă vreme de când socotea deplasat orgoliul de care dăduse dovadă, dar nu știa cum să-l remedieze. Cu cât se gândea mai mult la soluții, cu atât acestea îi se păreau mai puțin rezonabile. Dacă ar fi știut că Aureliano Segundo avea să ia lucrurile așa cum le luase, cu complezența unui bunic bun, ar fi renunțat la atâtea coluri și amânări și s-ar fi găsit încă de un an eliberată de această mortificare. Pentru amaranta Ursula, cărei ai crescuseră dinți noi, acest nepot a fost ca o jucărie, jucăușă care o consolă de plictisea la ploii. Aureliano II își amintea atunci de enciclopedia engleză de care nu se mai atinsese nimeni în fosta camera lui Meme. Începuse să le arate copiilor planșe, îndeoseb cu animale, iar mai târziu hărți geografice, fotografii cu țări îndepărtate și personaje celebre. Pentru când nu cunoștea engleza și abia putea recunoaște orașele cele mai vestite și personajele cele mai familiare, se puse să inventeze nume și legende pentru a satisface curiozitatea nepotolită a copiilor. Fernanda credea sincer că soțul ei aștepta încetarea ploii pentru a se întoarce la concubina lui. În cursul primelor luni ale ploii, se temea ca nu cumva el să încerce să se strecoare în camera ei și să trebuiască să îndure rușinea de a-i destăinui că de la nașterea amarantei Ursula nu mai era capabilă de o asemenea împăcare. Aceasta era cauza acelei corespondențe febrile cu medicii nevăzuți întreruptă de frecventele dezastre ale poștei. În primele luni, când se află că trenurile deraiau din pricina furtunii, o scrisoare a medicilor nevăzuți o preveni că ale ei se rătă Mai târziu, când raporturile ei cu corespondenții necunoscuți fură suspendate, ea se gândise foarte serios să-și pună masca de tigru pe care o folosise sosul ei la carnavarul sângeros pentru a se lăsa examinată, sub un nume fals, de către medicii de la Compania Bananieră. Însă una din nenumăratele persoane care se perindau prin casă, aducând veștile ingrate despre potop, o informă că în curând, Compania era pe cale să-și demonteze dispensarele pentru a le transporta sub un cerc mai blând. Atunci își pierdu orice speranță. Se resemnă să aștepte ploaia să înceteze și poșta să revine la normal și în acest timp precurse la resursele inspirației pentru a se ușura de suferințele ei ascunse, căci ar fi preferat să moară mai degrabă decât să intre pe mâna singurului medic rămas la Macondo, extravagantul francez care se hrănea cu iarbă pentru măgari. Se apropiese de Ursula, Sigură că aceasta cunoaște un paliativ pentru suferințele ei. Însă obiceiul sucit pe care l-a avea, dar nu le spune lucrurilor pe nume, o făcea să vorbească despre față, ca și cum ar fi fost dosul, să substituie nașterea cu expulzarea, să înlocuiască pierderile prin arsuri, pentru ca totul să pară mai puțin rușinos. Astfel că Ursula a ajuns la concluzia că necazurile ei nu erau uterine, ci intestinale, și o sfătui să ia pe stomacul gol un săculeț cu calomel. Dacă n-ar fi fost această suferință... Care n-ar fi avut nimic rușinos pentru cineva, care n-ar fi pătimit și de pudoare extremă, și dacă n-ar fi fost ea a pricina că scrisurile s-au pierdut, ploaia n-ar fi incomodat-o cu nimic pe Fernanda, căci la urma urmei toată viața ei se scursese ca și cum n-ar fi încetat să plouă. Ea nu modifică într-un nimic orarele și nu părăsi niciun rit. În timpul când masa încă mai era înălțată pe cărămizi și scaunele așezate pe scânduri, pentru a-i feri pe comestim să-și șude picioarele, ea continua să se slujească de fetele de masă de in și de serviciile chinezești aprinzând candelabrele, deoarece ei consideră că nu se puteau invoca de pretext calamitățile pentru a se nesocoti bunele maniere. Nimeni nu mai așa din casă. Dacă ar fi fost după Fernanda, n ar mai fi ieșit nimeni niciodată, nu numai de când a început să plouă, ci cu mult mai devreme, deoarece ușile, după părerea ei, nu fusese reinventate decât pentru a fi închise și curiozitatea față de ceea ce se petrece pe stradă era o treabă de destrăbălată. Cu toate acestea, ea a fost prima care să privească afară atunci când a fost prevenită că trece în mormântarea colonelului Herineldo Marches, dar ceea ce văzut atunci prin fereastra deschisă, o lăsă într-o astfel de stare de întristare, încât multă vreme se căi de această slăbiciune. Cu greu ți fi putut închipui un convoi mai mizerabil. Sicriul fusese așezat într-un car tras de boi, acoperit cu un mic umbrar din frunze de bananier, Însă ploaia cădea cu atâta putere și străzile erau atât de împotmolite, încât la tot pasul se potignau roțile și umbrarul era pe cale să se desfacă. Trombele de apă tristă care cădeau peste sicriu, bibaseră complet drapelul care fusese întins deasupra și care nu era altul decât stindardul însângerat și plin de praf de pușcă, pe care îl renegaseră cei mai venerabili dintre veterani. Pe sicriu puseseră și sabia cu ciucuri de aramă și mătase, aceeași pe care o atârnase colonelul Herinel Marquis, în cuierul salonului, pentru a intra neînarmat în odaia de cusuta amarantei. În urma carului, câțiva de sculți, toți cu pantalonii suflecați până sub genunchi, ultimii supraviețuitori de la capitularea de la Neerlandia, se bălăceau prin noroi, ținând într-o mână ciomagul de mânat boi, iar în cealaltă o conună din flori de hârtie decolorată de ploaie. Apărură ca niște fantome pe strada aceasta, care încă mai purta numele lui Aureliano Buendia, și toți priviră în tăcere, casa, înainte de a coti după colțul pieței, unde au trebuit să ceară ajutor pentru a despotmoli carul. Ursula o rugase pe Santa Sofia de la Piedad să o aducă până în pragul ușii. Urmării peripețiile în mormântării cu atât atenție, încât nu-i trecu nimănui prin gând să se îndoiască de faptul că vede, mai ales că mâna ei ridicată ca un arhangel vestitor, bătea măsura în ritmul zdruncinăturilor carului. Adio, doi fiule!" strigă ea. Salută-i pe ai mei și spune-le că ne vedem când se oprește ploaia." Aureliano Segundo o ajută să se întoarcă la patul ei și, cu aceeași dezinvoltură pe care o arăta întotdeauna față de ea, o întrebă despre semnificația acestui adio. Este adevărat," îi zise ea. Nu mai aștept decât oprirea ploii ca să mor." Starea străzilor îl neliniști pe Aureliano Segundo. Preocupat cu întârzire de soarta animalelor sale, își aruncă o pânză cerată în spate și se duse la Petra cotes. O găsi în curte... Coapa până la brâu, încercând să despotmolească hoitul unui cal. Aureliano Segundo îi veni în ajutor, înarmat cu o bară de fier și trupul enorm se răsuci și se lăsă de torentul noroiului lichid. De la începerea ploii, Petra Cotes își petrecuse toată vremea, curățindu-și curta de animale moarte. În cursul primelor săptămâni, îi trimise mesage lui Aureliano Segundo ca să ia măsuri de urgență. Dar el răspunsese că nu era nicio grabă, că situația nu e alarmantă și că va reflecta asupra unor măsuri de îndată ce se va opri ploaia. ea trimise vorbă că pășunile sunt inundate și că vitele se refugiază spre locurile înalte unde nu e nimic de mâncare și unde cad pradă tigrilor și molimei. Nu se poate face nimic, îi răspunsese Aureliano Segundo. Când va înceta ploaia, se vor naște altele. Pe tracote se văzuse cum mureau cirezi după cirezi și abia dacă mai prididea să taie vitele rămase împotmolite. Cu neputință surdă, vedea cum potopul distruge implacabil o avere care într-o anumită epocă era considerată ca fiind cea mai semnată și mai solidă din întregul Macondo și din care nu mai rămânea decât această duhoare. Când Aureliano Segundo se hotărâ să se ducă să vadă ce se petrece, nu mai găsi decât cadavrul calului și un catr scheletic între ruinele grajdului. Petra Cotes îl văzut sosind fără surprindere, fără bucurie și fără dușmanie, și abia își permise să surâdă ironic. «Noroc!» îi zise ea. Îmbătrânise mult, nu mai avea decât pielea pe os, iar ochii ei, săgetător de fiară sălbatică, deveniseră triști și blânz din pricină că privise atât de mult ploaia. Aureliano Segundo rămase peste trei luni la ea, nu că s-ar fi simțit mai bine acolo decât în propria sa casă, ci pentru că a avut nevoie de tot acest răstimp pentru a lua hotărârea de a-și arunca iarăși pe umerea acea bucată de pânză cerată. Nu e nicio grabă," zise el așa cum spusese și în cealaltă casă. Să așteptăm. Poate că va înceta ploaia în ceasurile următoare." În cursul primei săptămâni... Putu să se obișnuiască cu ravagile pe care le cauzaseră timpul și ploaia asupra stării sănătății iubitei sale și, încetul cu încetul, început să o vadă iar așa cum era altădată, amintindu-și de nestăpânirile sale vesele și de fecunditatea delirantă pe care dragostea lor o stârnea în animale și, fie din dragoste, fie din interes, într-o noapte din săptămâna a doua o trezi prin mângâieri violente. Petra Cotes nu reacționă. Stai liniștit și dormi," murmură ea. Nu mai sunt vremuri pentru așa ceva." Aureliano Segundo se văzu reflectat în oglinda de deasupra patului, văzuse și raspinării pe treicotesi ca un rând de mosoare înșirate pe un mânc de nervi veștejiți și înțelese că ea avea dreptate nu din pricina vremurilor, ci chiar a lor, care nu mai erau unde ajuns de tineri pentru asemenea lucruri. Aureliano Segundo se întoarse acasă cu cuferele sale, convins că nu numai Ursula, ci toți locuitorii din Macondo așteptau să înceteze ploaia pentru a muri. Îi văzuse întrecere șezând în odăile de primitua, aspect, cu privirea pierdută, cu brațele încrucișate, simțind cum trece timpul scurgându-se dintr-o dată, un timp lăsat în voia lui, doarece era inutil să-l divizezi în luni și în ani, în zile și ceasuri, când nu se putea face altceva decât să contempli ploaia. Copiii îl întâmpineară cu bucurie pe Aureliano Segundo, care se apucă să cânte din acordeonul său astmatic. Însă acest concert nu le reținuă atenția în asemenea măsură ca ședințele de enciclopedie astfel că își întrunirile din odaia lui Meme, unde imaginația lui Aureliano II transformă balonul dirijabil într-un elefant zburător care își căuta un loc unde să doarmă printre nori. Într-o zi, dădu este un cavaler pe care aspectul lui exotic nu l împiedica să păstreze un aer de familie și după ce îl examină multă vreme, ajunse la concluzia că era un portret al colonelului Aureliano Buendia. Îl arătă Fernandei care admise și ea asemenarea acestui călăreț nu numai cu colonelul, dar și cu toți membrii familiei, deși în realitate era vorba de un general tătar. Așa își vremea, între colosul din Rodos și îmblânzitorii de șerpi, până ziua când soția lui le anunță că nu au mai rămas decât 10 kg de carne sărată și un sac de orez în hambar. Și ce vrei să fac?" întrebă el. Eu nu știu," replică Fernanda. Această chestiune îi privește pe bărbați." Prea bine." a răspuns Aureliano Segundo. Vom mai vedea după ce va înceta ploaia. Continuă să arate mai mult interes pentru enciclopedie decât pentru această problemă domestică, chiar și atunci când trebuie să se mulțumească cu fărămituri de carne și un pic de orez la dejun. Pentru moment nu se poate face nimic, zicea el. Nu va ploua toată viața. Și cu cât amână la calendele grecești necesitățile presante ale hambarului, cu atât creștea indignarea Fernandei, până când protestările ei accidentale, exploziile ei puțin frecvente, ajunserea să se descarce într-un torent dezlănțuit, imposibil de stăpânit, care începând într-o bună dimineață ca un monocord monoton de gitară și, pe măsură ce trecea ziua, urca câte un ton, din ce în ce mai alimentat, din ce în ce mai generos. Aureliano Segundo nu băgă de seama acest pomelnic de reproșuri decât în ziua următoare, după micul dejun, când se simți complet zăpăcit de un bâzit care s-auzea din ce în ce mai limpede și pe note mai înalte decât rumoarea ploii, care nu era altceva decât Fernanda, care umbla prin toată casa, plângându-se că a fost educată ca o regină pentru a sfârși ca o slujnică într-o casă de nebuni, cu un soț trăndav, idolatru, libertin, care tot timpul zăcea pe spate cu gura căscată, așteptând să-i cadă pâinea din cer, coaptă, gata, în timp ce ea se spetea încercând să menține la suprafață un cămin care nu se mai ținea decât într-un fir de păr. Un cămin unde erau atâta de făcut, atâta de suportat și de îndreptat, de când bunul Dumnezeu făcea să răsară soarele până în ceasul a Sfințitului, când se ducea la culcare în pat cu ochii pe îngeniți de atâta oboseală, și cu toate acestea, nimeni nu îi spunea vreodată o vorbă bună, ori bună ziua, ori Fernanda ai dormit bine, și nici nu o întreabă nimeni măcar din respect pentru ce era atât de palidă, pentru ce se scula cu cercanele astea violete, deși nici nu se aștepta de fapt la așa ceva din partea restului familiei, care la urma urmei o considera întotdeauna ca o piedică ca o treapă de care te servești să apuci fără să te arzi, ca o marionetă care caragioasă desenată pe pereți și care șușotău tot timpul prin colțuri, bărfind o pe ea, făcând o mironosiță, făcând o fariseică, făcând o șopârlă înrăită, ba chiar și amaranta odihnească să-i împace, cutezease să spună în gura mare că era una dintre acelea care își confundă fundul cu săptămâna mare, binecuvântat fie domnul, ce cuvinte! Și ea îndurase totul fără să spună nimic, supunându-se voiei tatălui ceresc. Dar paharul, dăduse pe din afară, când celeratul acela de hozear, Cadio Segundo, pretinsese că pierzania familiei se datora faptului că i-au deschis ușa unei fandosite. Închip, Închipuiți-vă numai, o fandosită care ar fi vrut să le tuturor Dumnezeule Bun, o fandosită cu limba despicată și din aceeași plămădeală, cu acei filfizon trimiși de guvern ca să masacreze lucrătorii, auziți dumneavoastră, și că, spunând acesta, se refera, nu o să credeți la ea însăși, la fina aduce lui de alba o doamnă a cărei descendență provoca crize de fica soțiilor președinților, care aparținea nobilimii de sânge și care avea dreptul să semneze cu 11 patronimice peninsulare și care era singura muritoare din acest sat de bastards, care nu se încurca atunci când avea în fața ei 16 tacâmuri diferite, ca să audă după aceea pe desfrânatul ei soț, murind de râs, zicând că un număr atât de mare de linguri și de furculițe și de cuțite și de lingurițe nu se potrivește cu bunii creștini, ci cu miria pozii. Și tot ea era singura care putea spune cu ochii închiși când trebuie să se servească vin alb, din care parte și din care cupe, și când trebuie să se servească vin roșu, din care cupe și din care parte, nu ca sălbatica aceea de amaranta odihnească să-i în pace, care credea că vinul alb se servește ziua și vinul roșu seara, precum și singura de pe întregul litoral care se putea lăuda că nu și-a făcut nevoile în altă parte decât în de noapte de aur, pentru că după aceea, colonelul Aureliano Buendia odihnească să-i împace să aibă la să o întrebe cu fiera lui era de masun de unde îi se trăgea ei un astfel de privilegiu să facă în lău de rahat flori de astromelii, luați seama sau de astfel de cuvinte și care nata, fica ei care închip indiscret o văzuse făcându-și treaba mare în dormitor să răspundă că într-adevăr oala era cu totul de aur și cu însemne heraldice, dar că ceea ce era înăuntru era chiar rahat, rahat organic și chiar mai rău decât altele deoarece era rahatul unei fandosite. Da, închipuiți-vă, propria ei fică, măcar că nu-și făcea iluzii despre restul familiei, dar avea oricum dreptul să aștepte ceva mai multă considerație din partea sătului ei, deoarece, de bine de rău, taina ei făcuse din el consortul ei. Susținătorul, defloratorul ei legal, care și-a în toată libertatea și suveranitatea, răspunderea gradea o smulge de la vatra părintească, unde nu-i lipsea și nu se putea plânge niciodată de nimic unde împletea cu un funerare numai din plăcerea de a-și ocupa timpul, deoarece nașul ei îi trimisese o scrisoare, cu semnătura lui și cu peceta inerului său imprimată în ceară, în care îi spunea limpede că mâinile finei lui nu sunt făcute pentru nevoile acestei vieți mărunte, ci numai pentru a cânta la clavecin. Dar cu toate acestea, nebunul ei de bărbat o smulsese de acasă, cu toate avertismentele și prevenirile, și o adusese în această căldare infernală, unde te sufocai de căldură și care înainte de a apuca să ducă până la capăt abstinența de la rusali. El se furisease cu cuferele lui transhumante și cu acordeonul său de chefliu să se destrăbăleze lângă o mizerabilă care era de ajuns să-i vezi fesele, ce mai încolo și încoace, ce-am zis, am zis, era de ajuns să o clătinându-și fesele ei de iepșoară, ca să-ți dai seama că era, că era o, una cu totul deosebită de ea, ea care știa să rămână doamnă într-un castel ca și într-o cocină, la masă ca și în pat, o doamnă din născare, temătoare de Dumnezeu, ascultând de poruncile lui, supusă hotărârii lui și cu care desigur că nu putea face toate acrobațiile și nici să ducă acea viață de coate goale pe care o ducea el cu cealaltă, care fără îndoială că se preta la orice, ca și matroanele ce și chiar mai rău, dacă stai să te gândești, deoarece acestea din urmă aveau cel puțin onestitatea de a-și pune o lampă roșie la poartă, la astfel de porcării, închipuiți-vă, n-ar mai fi lipsit decât asta. Cu mult iubita fică unică a doamnei Renata Argote și a lui Don Fernando del Carpio, și, în deosebea acestuia, bineînțeles, omul sfânt creștin din cei mai cucernici, cavaler al ordinului sfântului mormânt, făcând parte dintre aceia care primesc direct de la Dumnezeu privilegiul de a se conserva intact în mormânt, cu pielea curată și strălucitoare ca satenul unei ochii de mireasă, cu ochii vii și diafan ca smaragdele. Iacă, asta nu e adevărat!" opria Aureliano Segundo. Când l-au adus, puțea deja. Avuzese răbdare să o asculte o zi întreagă ca să o poată prinde cu greșala. Fernanda nu-i dădu nicio atenție, însă coborâ vocea. În seara aceea, în timpul cinei, bombănitul exasperant al acestui pomelnic acoperise zgomotul ploii. Aureliano Segundo mâncă puțin, cu nasul în farfurie și se retrase vreme în odaia lui. A doua zi, la micul dejun, Fernanda temura toată. Avea o mină de parcă ar fi făcut noapte albă, însă părea că se ușura complet de ceea ce avea pe inimă. Cu toate acestea, când soțul ei o întrebă dacă nu s-ar putea să mănânce un nou fiert moale, ea nu se margini să-i răspundă pur și simplu că ouăle se terminaseră încă de săptămâna trecută, ci se lansă într-o critică violentă împotriva bărbaților care își peteceau vremea adorând și buricul și care aveau apoi pretenția să li se servească pe tavă ficați de ciocărlie. Aureliano II duse copiii să se uite prin enciclopedie, ca de obicei, iar Fernanda se prefăcu că face ordine în camera lui meme, numai pentru ca el să o audă cum mormăia că trebuie să ai tu pe unu glumă, ca să le spui acestor bieți nevinovați că însuși colonelul Aureliano Buendia era înfățișat în enciclopedie. După amiază, în timp ce copiii își făceau siesta, Aureliano II se așeză pe verandă și Fernanda îl urmări până acolo, provocându-l, sâcăindu sucindu-se în jurul lui cu băzeitul ei implacabil de bondar, Spunând că, de bună seamă, când nu mai aveau decât pietre de pus în gură, soțul ei stă ca un sultan din Persia, contemplând ploaia căci nu era decât un vară, un pește ordinar, un neisprăvit, mai molatic ca un ciucure de bumbac, obișnuit să trăiască pe spinarea femeilor, convins că s-a căsătorit cu soția lui Ioan, aceea care a rămas atât de liniștită după povestea cu balena.